Marek. az érettségi után két éves tanári képzésre mentem Opoléba. Technika és rajszakon szakon végeztem, utána pedig átköltöztem Vracovávba, hogy az ottani zsidóiskolában tanítsak. A zsidó iskola légköre egész más volt, mint a legnyitcai iskolámi. A Vracovávi iskolába sok gyerek járt az állami zsidó érdekképviselet meg a párt különféle bugyraiból. Mindenkiről tudni lehetett, ki a párt tagok gyereke, kinek az apjának van boltja a vagy ki jön orvos családból. Egy csomó jó felfogású, engedetlen gyerköc volt ott, teljesen másmilyenek voltak, mint a szegény legnyicai gyerekek. Ezeknek a vrocvaviaknak könnyebb volt ötösöket kapniuk, mert könnyebb életük volt. Sokan közülük külföldre utaztak, Franciaországba, Cseszlovákiába, több mindent láttak és jobban öltözködtek. Értelmes fiatalok voltak, akiket érdekelt a tanulás. Úgyhogy nagy elégedettségem származott a munkából. Délután meg még a rajzszakkört vezettem az érdekképviseletben. Gyerek rajz kiállításokat rendeztünk, szép tárlatok voltak, maga Wrocław polgármestere is eljött megnézni. A zsidóiskola lakásos részét is vezettem, ami együtt már három állás volt, plusz a lakás ingyen a kollégiumban, mind a három állás után fizetést kaptam. Aranyélet. Nyaranta pedig nevelő voltam a zsidó táborokban. Régen fiúként, résztvevőként szívesen és gyakran utaztam velük. Nagyon tetszett a légkör és a lengyel, a zsidó, meg az orosz kultúra sajátos keveredése. Fölváltva énekeltük a lengyel, a zsidó és az orosz dalokat. Noha, amikor már felügyelő voltam, akadtak gondjaim a huligánjainkkal. Habár általában szerettek a gyerekek. Például, amikor a túráink során a templom mellett mentünk el, a fiúk képesek voltak szappant dobni a kútba, vagy leszakítani a mikrofont a szószékről, és utána nekem kellett szégyenkezve magyarázkodnom. Ráadásul, amikor még csak meggyanúsítottak, hogy elloptuk a mikrofont, még én voltam fölháborodva. Jártam a paphoz, és bizonygattam, hogy ilyet közülünk biztosan senki sem csinált. Aztán megkiderült, hogy de... Máig is jobban bánt, ha egy zsidó bunkó, mint ha más. Majd a zsidó iskolából átmentem egy lengyel iskolába. A párt által támogatott, kiemelt, a Varsói szerződés csapatairól elnevezett kirakat iskolába. Ott jobban fizettek. Szép technikai szertárat adtak csupa új felszereléssel, még a miniszterelnök is eljött látogatóba, meg a különböző rangú funkcionáriusok és tisztek is de a fiatalság ebben az iskolában már nem volt olyan értelmes és különleges. Ellenkezőleg. Munkáselemek, akiknek a társadalmi állása a legnyicai iskolám gyerekeiére vagy a vrocvavi kollégistákére hasonlított. És ami érdekes volt, hogy nagyon függtek az egyháztól. Ha egyházi esemény volt, akkor abban az időben soha nem tartottak szülői értekezletet ebben a kommunista kirakat iskolában, hiszen úgyse jött volna el senki. Ha pedig egy tanuló rosszul viselkedett, a tanár beszélt a pappal, és megkérte, hogy ez beszélgessen el a szülőkkel, ami általában segített.